Între nouri și între mare zboară păsări călătoare. Cum nu pot și eu să zbor, să mă iau pe urma lor? Și departe de la maluri trec corăbii peste valuri, Trec cu pânze lucitoare și se pierd în depărtare. Cum nu am aripi să zbor, să mă iau pe urma lor? Că m-aș duce, tot m-aș duce, Dor să nu mă mai apuce, Peste undele în spume, peste mare, peste lume, Și-aș vedea cum trec cu toate rânduri, rânduri arătate. Înegrirea malurilor, strălucirea valurilor, Stolul rândunelelor, tremurarea stelelor, Printre nouri, luna, luneci, Numai mie mi te -ntuneci. Printre nouri rătăcești, Numai mie mi înegrești. Norilor, o norilor unde țara florilor, Unde ea cum trăiește? Iar câmpul învezește, și codrul, văzându-o, crește. Și când trece prin grădină, toți copacii se închină și încep să înflorească pe ea, să o împodobească. Căci, văzându-o, toată țara crede că e primăvara. Lumineze stelele. Plângă urelele. Nori în cer călătorească, Neamurile îmbătrânească Și pădurile să crească. Numai eu voi rămâne. Gândurile la ostea Ce-a fost odată mea, Că ce-a fost și nu mai este. Dulce gură de poveste, Ziua cine mi-o zâmbi, noaptea cine-o povesti, ceruri triste, zile grele, și nopți lungi, fără de stele, cărarea vieții mele.